4 5. Ya temos ao outro lado do fio telefónico a nosa correspondente ali mm, em, nos ancares lugueses, vamos alá Fernanda, moi boa tarde Boa tarde, como estades? hola Julio Bueno, pois pues, Ose Por aí Armando Ose o... teño... No, Armando está Está aí visitándose o irmán Aí en, en Lugo Parece ser que eh, Tivo ocasión de a, Bueno, pois pues un, un, un familiar Acompañou uno Precisamente para ir a visitar Lo que estaba delicadinho Se irmán entonces están aí De visita Pero O millor de, de aquí un minutinho Somos capaces de conectar con él Xa pois pues, a ver Mira, xa o sea, que anda por aquí Pois pues, sí. teñen, teñen Bueno, xa sabedes Como está o tempo Como Ta... todos os Claro. Xa nos dixeron, xa, que parece ser que achegase aí unha tal Marta que, que vos está dando bastante que facer. Ai, ahora é Marta, pois xa non sei, nadavía vendo unha cor, con un nome, non, pero aquí non paran sí, sí. De, de pasar temporales. Pero, pero é chuvia, non é neve. Si, eh, nada, é que é eh, chuiva, sí. E mira, cando, pois, bueno, está bastante nubrado, co cal temos poca visibilidade, pero sí que parece así que nos altos, pois, parece que se quere ver algo de neve, non? pero eu penso que é pouca cantidad e que está parando pouco, porque xa cambiou moito xa. Oye, que é curioso, Xulio, é que eu penso que este ano non levamos ningunha xeada, eh? Claro, con claro, tanta xoia. Con tamén. tanta xoia desfais cualquier tipo de, de, de, de, de xeada, claro que sí, sí, sí. Bueno, o galla que eso non faga daño, eso é importante. Que, que non no, moito, hai, hai, hai demasiada auga. Mm. Os xan de Galicia que chupa ben, pero que xa chega un momento en que non soporta claro. tanta tanta cantidade de, de, de, de auga e que está todo anegado, eso sí. Por sorte, bueno, un pouco non temos moitos eh, destrozos ou aunque, bueno, sí que sabedes que esta semana pasada caeu una ponte na Vía de Suarna, que saliu nos, nos telediarios, non se situeste desocasión. Sí, de la... sí, sí, xa, xa vise, eh, démonos conta, precisamente. Sí, bueno. una ponte, pero unha ponte boa, eh, que está claro. así que debaixo da gasolineira e unha carretera secundaria, pero, bueno, teño unha compañeira de na Vía de Suarna que, que pasa por aí todos os días e, por, por, por sorte, pues non, non lle coincidiu oh. pasar. Pero, bueno, sí que, e onte, por exemplo, o río Miño, pois pues, eu nunca na vida o vina así, que chega, pasa que, bueno, inunda, inunda as zonas do redor, pero non é como neses sitios que veñen riadas, pois, catastróficas aquí, por sorte, pois non sei, será polas características do cauce ou o que sea. claro encharca, bueno, pero non, non temos tanto. Bueno, vamoslo levando. O gallaque que sean eso, pois cousas que non fagan demasiado dano, e pois que non afecten ás persoas. Si, si é o o, o natural, pois tamén, bueno, pois que que a facer, non? Que que cae unha ponte, que a mellor caen árbores tamén, pero que que que sons que se só eso, non que non non afecte ás persoas. Pois, exactamente, iso claro. é importante uh -huh. E, eh, bueno, despois teremos peores colletas, pero iso pode ser sí. eh, Son ciclos tamén, sempre pasou O que xa sí, o que xa que xa sí. eh, eh, Pois, pues mira, nada, hoxe están con este tempo, están de feira eh, do Butelo en consagrada. Claro, claro, claro, claro. Sí. A Por ali andan e para o próximo fin de, de semana é a feira de, de Androia de Navia de Suarna a 35 Festa de Androia Vén Vía de Suarna, o domingo 15 de febreiro Co cal empezamos cos cos eh, pois eso, cos, cos cidos Antes do, do carnaval que ven aí, non? Pero, pero eu xe, Xulio, quería levarvos a Torex Torex? Eh, si, sí, a Torex, aquí no Concello das Nogais É unha poboación que está, pois eso, no Concello das Nogais Pero moi cerquiña do Concello de Bezarrea Un lugar eh, eh, grande, para ser un núcleo así rural Xa temos, bueno, coñecido o característico porque ten unha unha torre, tiña un castelo ali, do que creo que xa xa vos teño falado en outras ocasións, precisamente, pois co, te, co, bueno, falando cos efectos dos temporais, pois derrubouse boa parte do, do que queda do castelo que esta torre da homenaxe Co cal, pois, eh, os veciños de Torres pois, denuncian, aproveitan para denunciar outra vez Eh, pu pues, a pouca atención que recibe eh, o castelo por parte das administracións públicas non ah, O sexe a torre do, a torre da homenaxe que que, que, que, que existía parece que derrubou nun. Derrubou unha boa parte. se si mirades aí nas redes sociais e si despodervelo porque ademais estivo aquí televisión española ou Xoves que foi o día que, que se detectou pois estivo aí en Torrés gravando Eh, non sei, seguro que algún ointe tivo ocasión de, de velo pola tele e tamén se fixo eco pois en toda a prensa porque eh, aí en Torres pois, hai un castelo que, que eu xa vos falei del precisamente mm. con motivo de que os veciños igual, como mm. esto, penso que non me equivoco eh, que xa vos tiña transmitido ese, esa, esa demanda dos veciños de que se lle preste atención a, a Torre Eh, vamos a lembrálo un pouco, igual non o, non o faláramos aquí, pero vámoslo lembrar un pouco que era eso. Porque esta torre pois parece ser que é da casa de Medina Medinacel, ah. pero eh, cederona xa 10 anos no 2015 por 25 anos ao Concello para que se fixera cargo dela. Non é eh, a poder a reparar. Eh, parece ser que o, os veciños das, de Torrés queixanse de que o Concello das Nogais Unha vez que, que deixaron eso para que o amañase, pois pues, todavía non tomou ninguna non fixo ninguna actuación. Ah. E co cala hora, pois pues, eh, caeu un trozo que bastante bastante importante, además parece que fixo estrendo pola noite, Vaya. despertaron os seus veciños con tan contan con non. Pero, pero bueno, que está a torre do, do século 15 e é o que quedado castelo. Torre medieval, claro. Eh, eso, torre. Eso, eso, eso patrimonio tiña que botar man e eh, axudar a que, polo menos, non sei, cando menos conservalo. Sí, pero é que curioso, porque precisamente poñían a disculpa de que eh, era propiedade privada, non? Xoche pero E da casa de Medina Medinaceli. Pero esta casa de Medinaceli se deu, non? Se deu xa por 25 anos, para que para que o amañaran, non. Incluso, bueno, hai aí unha familia en Tores, unha casa que se chama Casa do, do Campo do Partido, que, pois, pues, está malí Sergio Fernández, que é un vecín que, que bueno, dedica esa construcción, pero pero lle moita historia. Claro. Eh, eh, estivo, bueno, fixo incluso el mismo unha reproducción a pequena escala a partir de documentación de un inventario de cousas Ajá. do século XVIII, pois pudo facer unha reconstrucción do que era o castelo, como era o castelo. É eh, curioso, porque o llavín que estiven ali na súa casa, eh, e vin e eh, non te pensas que un castelo o imaginas máis así, como os que salen, cos que, os que ves por aí en castela, non? Claro, o, claro, sí, sí, Pero aquí en Galicia pois eran como diferentes, e o que tiñen sí que é, esta torre de homenaxe, que xe que é de planta cuadrangular, mm. así a idea que xe que almenada, e todo, pois, pues, é o que se conserva justo, e é o que o que perdeu, eh, una... pois, pues eso que se derribou. Unha mágoa. Sí, e mirade, e outra cousa, o que era propietario, bueno, pues eh, unha muller, sí, um, sí, pero unhos anteriores ou vinculados, porque o apellido este cae aquí, Bolaño, Bolaño, mm. Riva que era o señor de Torres, pois era un tal antiguamente, non? Bolaño, arriba de Neira, e unha rapaza que se chama Carmen Bolaño, que é descendente deles, no. eh, que vive nos Ángeles, pois se deu, eh, de, donou seis mil euros para axudar pa, pa a reconstrucción, non? No. E parece ser que donou outros 40.000 pero que están como en standby aí estancados, Decindo, dounos, se se fai algo, claro, se sí, sí, non se sí. vai xaternada, pois, pois non. E que está aí, eses 40.000 euros, a donación da, da, de Carmen Bolaño, que, que é pois, descendente deste señor de Torres, que era Bolaño ribadeneira non Neira, e o, do que a lenda di que o apellido vende que un nobre eh, propietario do castelo tiraba bolos e años, e eh, os cercaron, cando os cercaron pois a muralla do, do, de Lugo os musulmáns tiraba bolos e años non? E de ven o apellido Bolaño, que serían os propietarios deste, deste castelo de Torres, mm. que bueno, que conta además con moitas outras outras lendas porque tamén se di eh del que que o mandou facer a lenda á reina á rainha Lupa ah. cando se converteu ao cristianismo. Sí. Estamos falando de tempos do Apóstolo Santiago, é? Apóstolo, eh, lenda sí, sí, máis bueno, atrás do século 15 Moito máis, <risos> pero bueno, sabedes que nas lendas a veces confundese un pouco, non, bueno, eh, mezclan aí un pouco mm. pues, datos históricos, non? Para darlle un pouco de fábula. Sí. e eh, din que que cando chegaron os discípulos do Apóstolo Santiago, pois que un había un carro con, con bois que llo para transportar a... a a tumba do apóstolo, os restos do apóstolo, e que entón eses bois, pois, eh, chegados a un sitio, se convertiron en touros bravos, non? E entón que os, a, os, os discípulos de Cristo fixeron o sinal da cruz, eh, discípulos, eh, que non apóstolos, estou me que tocando a palabra, fixeron o sinal da cruz e os touros bravos amansáronse non? E entón eh, a raíña lupa, ao ver este, este mirar, pois foi cando se converteu o cristianismo e mandou facer esta torre de torés É aí, de aí de, dos touros, tin que ven o nome de Torres. claro, dos touros. E, ósea, hai, hai un montón de rentas medievals hmm. que eh vénselladas pois a esta a este lugar que aquí para nós pois é moi, moi moi especial porque precisamente por esa torre, polo emplazamento que ten, e bueno, que é un símbolo e unha identidade de, de, pois, para os veciños de aí porque de verdad que viven a, a, a historia en Torres e, e bueno, eu pois, vos invito tamén como sabedes que chameis a, a, a esta familia da casa de campo de Partido que estou segura de que, uh -huh. que vos van a recibir ben e vos poden explicar un montón de cousas que fan pois para para pois para defender o seu o seu sitio, non? Para darlle valor. Mhm. Uh -huh. Diz que eh, que teremos a posibilidades de conectar con eles. Sí, sí, sí que estarán encantados porque bueno, é é unha casa é, son os veciños de Torexa vos digo que son todos moi loitadores e moi amantes da historia da vila mm. De feito, eh, Xulio, non me quero pouco, pero en verán, eu xa vai a segunda edición que teño estado ali fan mm. unha recreación moi chula de, de, dos maquis dos fuxidos. Mm. Claro, dos, claro, dos sí. yeah. eh, Bueno Estivo, estivo genial eh, porque bueno, fixeron eh, non agosto xa por dous anos cunha festa o típico aquí que sempre hai pa comer e eh, eh, bueno pero os veciños caracterizados pois pues facían iso como que os maquis chegaban ao pobo, a vila, a torés, viñan do monte, baixaban do monte, mm. e, ma, e, e, collían o cura, so, sabes, <risa> eh, facían <risa> sí, sí, así sí. como unha representación lo claro, claro, que eran os, con armas de da época, traxes da época. E bueno, hai aquí un rapaz que é moi noviño, que, que é o que dirixe todo e coordina e dá impulso a todo, xa o sea que... É unha xente que se preocupa muitísimo por por pois, por, a, por a historia, curiosamente, non? Pois xa, xa buscaremos a forma de conectar con eles, eh? a ver como, sí. como, como, como como como se nos dá. Si é o mesmo que, que Alicia, xa bichetique, que salí unos eh, redondo. Ai, ah, que sí, que historia máis bonita, verdad? Sí, sí, sí. Mm, eh, bueno, aí estarán hoxe sábado sí. eh, abrindo outra vez pola tarde nos es que vamos ter ali o pro, pro Bindeiro Benris tenemos ali esa reunión o sea, que, que es, estamos como queremos no con ese, muy ben, muy con ese reduto catalán aquí en, en Becerrea ¿no? muy ben. Bueno, que, que re, chamase así un reduto que se chama uh, uh, colmado pero que en realidad está desa disfrutar das cousas boas de Galicia porque todas as cousas que eles amosan son precisamente moitas mm, das que non son fáciles de atopar en Galicia eh, precisamente, e eles buscan xeito para poder ofrecérvolas. E as poñen en valor, eh, porque claro, co que claro. cuidan e co que miman pois que lle dan moita importancia ao que venden, uh -huh. e da forma con que o sirven e o cariño con que poñen todo, pois, ben, eh, si que, pa, bueno, eh, pues, dálle o estatus que merece os produtos, pues non? Pois sí. Porque a veces nos mesmos non os valoramos. Pois, pues, eh, moi ben, moi ben. así, facer unha tenda gourmet Casi, casi gourmet, sí, sí. Sí, coquetemos aquí todos los días, ¿no? Pues parece un poco así que choca, pero... Que é verdad que, que, que merecemos. Os dalle nosos parabéns. Eh, felicito de nosa parte. Felicita tanto a Alicia como a seu o, o compañero que resulta que, que bueno, pues para nos estamos en Eu mandei un correo con, con, con, con posibles eh, persoas que lle poden servir eh, e ao mesmo tempo pues eso disfruta desa de, de exposición desas de cousas que eles teñen aí tan, tan importantes tamén. Bueno, pois, pois eso, pois, pois nada, pois activos en plazo que chamedes a Sergio e a Raquel da Casa do Campo do Partido de Torés, que vos van contar un montón de cousas da historia de Torés e tamén un montón de cousas que os veciños, a través dunha asociación que é Valde Torés, en coordinación con Moureo de Patrimonio Ancares, pois fan non solo para pedir que, que se cuide, que se conserve esta... Torre Domenaix e Casteldo Torres, senon tamén pois iso o, o que vos digo, pois concretamente teñen tamén outro proxecto de que queren recuperar unha variante do Camiño de Santiago por aí que lle chaman da Antiga, uh -huh. un montón, un montón de, de, de cousas e de iniciativas. Si, entonces dixe, e, Sergio eh, eh e Raquel, eh, que si vou vos pasar o, o teléfono de De Raquel. Moi ben, moi ben. Pois ben. E que vos poida contar, pues xa... pues, como está a torre. E tamén, eso xa vos digo, é eh, que tamén lle preguntedes por que teñen a súa casa é eh, un museo. É o museo de historia, porque, bueno, pois, pues, por exemplo, eu que estiven ali, a parte da, da reproducción do castelo de Torres mm. a pequena escala, pero que é basada en, en estudo de documentación moi ben, moi ben sí, sí, sí. e despues tamén teñen, por exemplo, un quadro deste de home Bolaño mm. tirando os panes e os, os esta lenda que vos contaba, tirando os panes e os años, muy sabes, un, un cadro... Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y con ese motivo, y vos poden contar un montón de cousas, así que eso... Pois pues, y... eh, aproveitaremos, que cada vez que nos das algunha eh, iniciativa, segura que sempre nos sai positivamente e eh, aprendemos moitísimas cousas Estaba con eles. Estaba en esta cousa, verdad? Que claro que volvo o inicio, e que falé desa en persona que volvo contan... Claro que sí. Eh, Moi ben. Moi ben. Moitísimas bueno. grazas, a Fernanda. Ata outro momento, unha aperta grande... Unha aperta a todos Atas vos. Ata a de semana. Vamos chao, a Chao, chao. Seguimos con música para despedir a Fernanda. Eh, eh, de seguida conectaremos outra vez con Galicia ou mm, saberemos, a ver que, o, o que, o, que vos ofrecemos. Aí vai.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 Inmortal O fanático que vemos Su vida Quitando horas O comienzo de un final Que todos Algún día tocarán La bandera Sin quitar Que onde a media Está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 En protección desde el bar de la esquina Los cachorros que traerán La luna llena y la vacía Los pecados sin filtrar En su momento no quisimos confesar Fueron parte del altar Lo sentido a nuestras vidas Cosas que dan Cosas que quitan Las ganas de ainar Cosas que salen.